Байки. А на дорозі валялась безліч трупів. Він спробував звестись, але знову був збитий. Одним із байкерів був брателло. Другого Теннер досі не бачив. Він поповз направо і відчув біль у пучках, коли їх переїхали шини. Він запримітив камінь і тільки чекав, доки байкер наблизиться. Тоді таки зірвався на ноги і кинувся на мотоцикліста, який вже проминав його, а підібраний камінь піднявся і опустився лише раз. В момент сутички Теннера знесло і самого. Падаючи, він відчув удар другого байка. В боку страшенно заболіло. Тіло здавалося переламаним, але він все ж простягнув в мить зіткнення руку і вхопив мотоцикл за підніжку. Його поволокло. Непроволочений і трьох метрів, Теннер вихопив з халяви есесівця, штрикнув знизу вгору і відчув, як протикає тоненький метал. Відтак, розтиснувши пальці, він гепнувся. Занюхав бензин. Пірнув у кишеню, і рука вийняла зіппо. Він пробив брателові бак. Вміст його тепер струменів на дорогу. Метрів за десять попереду братило якраз розвертався. Теннер тримав запальничку. Запальничку із рельєфним емалевим черепом поверх розгорнутих крил. Він крутнув коліща і стрибнули іскри. За ними полум'я. Жбурнув її в струмок бензину. І вогонь Погнав вперед, лишаючи палаючий слід на бетоні. Брателло вже розвернувся і сунув на нього. Аж тут роздивився, що сталося. Він вирячив очі, усмішка щезла з рудої облямівки. Спробував зістрибнути, але було запізно. Уражений вибухом бензобака, брателло звалився з уламком металу в голові, і дрібнішими там і сям. Полум'я обдало і Теннера. Він кволо збивав його руками з одягу. Підвівши голову над вогняним побоїщем, він не втримав її. Був закривавлений, геть слабкий і знесилений. Побачив свій мотоцикл, що стояв на дорозі цілий-цілісінький, і поповз до нього. Коли дістався, перекинувся через сідло і лежав так хвилин десять. Він двічі виблював. Болі зійшли на сталу пульсацію. Десь за годину він зміг таки сісти верхи і завести мотор. Навіть кілометра не проїхав, як йому забило памороки. Його зморило. Він з'їхав на узбіччя. Сховав байк, як тільки зміг, а тоді влигся просто на землю і заснув. Цю частину розділа автор стилізував під епізод зі сцени японського театру «Но», вірніше, під п'єсу «Сотоба Коматі». У театрі «Страждання» на кону маячні Посеред освітленого блискавицями ландшафту ночі та сну розігруються на підмостках спогади. Спогади про те, чого ніколи не було, складені із того, що таки було, і з того, чого не траплялося, з того, що є, і з того, чого бути не може, сповнені скороминущими або непозбувними пристрастями а сексуальні або сексапільні, грунтовні чи абсурдні. Оце все, що про них можна сказати. А хіба іще таке? Іскра, що їх запалює, невідома. Чоловік у чорному простує розбитим шляхом підтьмаво розрожевілим небом. Я панотець Голод. Священики золбані, ніби намагається він промовити, я верстаю путь свою прочанську до бостонського собору. Іду в Бостон молитися за спасіння людини. Через гори, крізь зону, повзшумливі потоки, повз вогненні гори, по хистких мостах, важко розлунює моя ступня. У цьому придорожному лісі, ось там. Я буду чекати на світанок, де роси рясніють. Лунає звук. Ніби сталий гуркіт двигуна, але гучність його ні меншає, ані зростає. Затим до нього додається і звук, ніби хтось по п'ять секунд б'є по кузову каменем. Звучить і звучить. До лісу наближається іще один, весь у сірому а на виду у нього червона маска з концентричними кругами навколо очниць і тонкою лінією замість рота, запалими щоками і трьома темними шевронами посеред чола. «Бажаю говорити з тобою, священнику», – ніби каже він, підходячи до того першого. «Що бажаєш сказати?» «Є чоловік, за якого прошу тебе помолитися. У цьому і є моя роль. За кого мені молитися? Ім'я його нема потреби знати. Лежить він далеко звідси, похований у іншій землі. Як же молитимуся за нього, не знаючи імення? Усе одно помолися». «Ласку цю годиться давати всім без винятку! Я не можу так вчинити!» І серед гуркоту і стукоту помірні слова «Молися!» Хоч серце молільника іменням молитви й не означить, та тому, хто прийме молитву, вона й належить. «Тоді ходи зі мною у мій дім і заночуй там священнику!» Він піднімає гіляку, а там поза нею двері. Що це за місце? Гробниця якась? На вигляд, мов би, кабіна автомобіля, тільки значно більша. Так і є. Той, що в масі, сідає за кермо і кладе на нього руки. Тоді пильно дивиться вперед нерухомий. Хто ти? «Це неважливо. Я їду». «Куди? З якої причини й навіщо?» «Знай же, колись вирушив я на завдання. Помирати не хотів. Я боявся, проте поїхав. Проз усе, що мені заступало дорогу, по нім і крізь нього їхав. І громовиці небесні падали всюди, а я собі рухався». «І коли товариш мій загинув, за очима у мене згромадився сон, а я боров його і волею, і наркотиком, знаючи вже невидимі вогні радіації палять мене, потрапляючи під зіпсуті екрани. Їхавши, я єднався з машиною, а машина єдналася зі мною, тож ми були одне ціле із нашим завданням. Я знову поранений». І знову цим вогнем. І голова моя ващає. Він дуже повільно хилиться на кермо і лишається там нерухомий. Прутко-прутко прибув. Прутко відбув. Прибув і відбув. Одна ніч, дві, три. Я викарбував свої сліди у зоні, засліплений і одержимий безумством. Рани мої на мені. А дорозі, що нею я їду, немає кінця. Він знову підводить голову. Вони мене вбивають, потвори на землі й на небі. Вбивають мене. Їдучи, їдучи, я досягаю мети. Доводжу ту вість, занедужую і умираю. Але пора вже мені і честь знати, бо добалакуюся аж до світу. «Ідино, спочинь! Крізь ті двері!» Він підводиться і покидає машину. Священник, пройшовши у двері, знову спиняється в гаю, тому що машина вже зникла, хоча двигун і досі лунає так само, а постукування не вщухає. «Дивні речі я бачив. Не можу спати. Молитимуся!» Священник схиляє голову, і певний час стоїть нерухомий. Той, що у масці, з'являється знову. Голова його перев'язана. «Вітри здіймаються», ніби говорить він. «Хмари соваються, і ніч темна. Дикий вітер зачісує ліс під цим пагорбом. Гілля хитається. Місяць не зійде до світу». А тоді вже буде невидимим. Нема спочинку і немає упокою. Назви своє ім'я. Чоловік підіймає руку і накриває маску долонею. Відвертається. Брейді, дай мені упокій. На потому маска і пов'язка падають долі. А на них сіра одежа. На сході помало цвітає. У гуркоті та битті творено слова. Він був поранений, аж сила духу його ослабла, як ото тепер зникає роса. Кричить півень, і в небі рождається білість. Він ховається в затінку під деревами. Під деревами! В затінку він заховався, а сон уже зник, куди саме – теж невідомо. Опритомнівши, Теннер відчув на боці запеклу кров. Ліва рука спухла і боліла, чотири пальці заніміли, їх було боляче гнути. У голові пульсувало, а в роті стояв смак бензину. Через біль він довго і поворухнутись не міг. Бороду обсмалило, а праве око набрякло так, що майже нічого не бачило. — Корні! — вимовив він, а тоді вилаявся. Він пригадав усе, мов би вміст потужного сну, раптом розлився його свідомістю. Його взяли дрижаки, а навколо стояв туман. Було дуже темно, ноги замерзли, і сирість геть просочила джинси. Він відчув, як на віддалі щось проїхало, наче машина. Він спромігся перекотитися, поклав голову на передпліччя, озирнувся. Ніби ніч, а може й чорний день. Лежачи так, подумки повернувся у камеру. Камера видалася йому чи не затишним сховком. Він пригадав свого брата Дені. Йому тепер, мабуть, теж болить. Мої мені ребра зламали!» – майнула думка. Відчувалося, ніби так воно і є. Подумалося про потвор Південного Заходу про темноокого Грега, який намагався дати задню. Він хоч живий. Далі думки полетіли до Лос-Анджелеса, на Старий берег. Його вже такого не буде. Тепер, після великої облави. Відтак у думках повз нього пройшла корні зі скривавленими грудьми. Він закусив бороду і дуже щільно заплющив очі. Майже прорвалися разом до Бостона. Скільки іще звідси? Він став навколішки і рачкував, доки не намацав щось високе й тверде. Дерево. Спиною прихилився до стовбура. Рука знайшла у куртці зім'яті цигарки. Він витяг одну, розпрямив і згадав, що запальничка десь там, на шосе. Обшукав кишені, і намацав сирі сірники. Третій таки запалився. Від декількох затяжок в кістках стало не так вже й зимно. Натомість наринула хвиля гарячки. Розтібаючи комір, він кашлянув і, здалося, відчув смак крові. Зі зброї лишилася єдина боката граната на поясі. Над головою у пітьмі почулося ревище. Після шести затяжок цигарка випала з пальців і згасла у мокрому моховинні. Голова опустилася на груди. Всередині потемніло. Може, була буря? Він того не пам'ятав, коли опритомнів, лежав на правому боці спиною до дерева. Із неба сяяло рожеве полуденне сонце. Тумани розвіяло. Десь заспівала птаха. Він спромігся лайнутися і заодно усвідомив, як пересохло в горлянці. Йому запекла страшна спрага. Метрів за десять була чиста калюжа. Він поповз і доскочу напився. Поки пив, калюжа замулилась. Тоді він поповз до схованого мотоцикла, поруч із ним підвівся і спромігся сісти на байк. Підпалив цигарку. Руки тремтіли. На дорогу він вибирався не менше години, а діставшись туди, був захеканий. Годинник розбився, тож точного часу він не знав. Сонце вже сідало за спиною, коли він завів двигун. Вітри батожили, ізолювали свідомість від світу пекучим потоком. Вантаж їхав собі на багажнику. Йому вважалося, як скриню відчиняють, а в ній партія битих пляшок. І він то лаявся, то реготав. Зустрів кілька машин. Не бачив ані однієї, що прямувала б до міста. Дорога була доброю. Теннер раз по раз минав будівлі, котрі здавалися доглянутими, хоча й покинутими. Він не зупинявся. Цього разу він вирішив не спинятися ні для чого, хіба що хто зупинить. Сонце спустилося нижче. Небо попереду потьмяніло. Нагорі звивалися дві чорні стрічки. Трапився «Знак». Лишалося вісімнадцять миль. За десять хвилин він увімкнув фару. Потім вибрався на пагорб і, перш ніж спускатися, пригальмував. Унизу і на віддалі палахкотіли вогні. Коли він помчав вперед, вітри принесли звук одного єдиного дзвона, той бевкав і бевкав. У дедалі густішій пітьмі запахло чимось знайомим, солоними бризками моря. У міру спуску сонце зникало за пагорбом, і тепер він їхав нескінченною тінню. На далекому обрії з'явилася одинока зоря поміж двох чорних смуг. У тінях, що він ними їхав, з'являлися вогники, будівлі поблищали. Він силою навалився на кермо. М'язи плечей під косухою так і горіли. Він вельми шкодував, що немає шолома. Сиділося все важче і важче. Либонь майже приїхав, але куди ж у самому місті? Цього йому так і не сказали. Він труснув головою, аби її прояснити. Вулиця була безлюдною, не чулося жодного руху. Він посигналив. Відгукнулася тільки луна. У будівлі ліворуч світилося. Він зупинив мотоцикл, перетнув тротуар і загрюкав у двері. Зсередини не відповідали. Посмикав. Було зачинено. Якщо у домі є телефон, його подорож може скінчитися тут. А ну ж вони там у будинку всі мертві. Йому спало на думку, що мертвим може бути мало не все місто. Він вирішив зламати замок. Похитуючись немов п'яний, вернувся до байка, взяв викрутку і повернувся до дверей. Майже відразу почув постріл і звук двигуна. Теннер швидко крутнувся, спиною сперся на двері і затис гранату правою рукавичкою. «Ані рож!» Звеліли через гучномовець на чорній машині, що під'їздила. «Цей був у повітря! Наступний не буде!» Теннер звів руки до вух. Праву скрутив за голову, приховавши гранату. Ступив до бордюру в бік власного байка, назустріч машині, що гальмувала. У ній було двоє патрульних. Правий цілився йому в живіт. «Ви заарештовані за мародерство!» Теннер кивнув. Той вийшов з машини. Спереду підійшов і водій. Він наготував наручники. «Так, за мародерство!» повторив полісмен з пістолетом. «Сядеш, поповній!» «Давай сюди руки!» промовив другий коп. Теннер вручив йому скобу від гранати. Кілька секунд... Той не що її розглядав, а тоді очі метнулися на чортову руку. «Боже, граната!» – гукнув полісмен із пістолетом. Теннер криво всміхаючись заговорив. «Заткніться і слухайте. Або вже стріляйте. І всім нам у кінець». «Я не мародер. Я намагався дістатися до телефону. Оця скриня на багажнику у мене». Повна сироватки Хавкіна. Я привіз її із Лос-Анджелеса. Та... Та не проїхав же ти усю зону на мотоциклі? Звісно, що ні. Моя тачка здохла на півдорозі з Олбані разом із купою народу, які намагались мене зупинити. Коротше, хлопці, беріть ці ліки і швидко тягніть їх куди треба. А ти, шановний, часом не брешеш? «У мене рука стомлюється. Я не в найкращій формі!» Теннер глянув на байк. «Подивіться!» Він дістав із кишені помилування і подав полісменові з наручниками. Пояснив. «Це моє помилування, датоване тим тижнем і видане в Каліфорнії!» Взявши конверт, полісмен його розкрив. Витяг папірець вивчив його. «Наче справжнє! То Брейді доїхав? Він мертвий! Слухай, мені боляче! Робіть же щось! Боже! Боже! Слухай, тримай міцніше! Сідай в машину! Секундочку, тільки скриню знімемо і погнали! До річки під'їдемо, кинеш туди! Давай! Давай, швиденько!» Вони відв'язали скриню і поставили ззаду машини. Опустили праве переднє вікно, і чорт визунув туди руку. Вила сирена. Біль підбирався до плеча. Розтиснути пальці було дуже легко. Коли вже та ваша річка? Ще трішечки. Швидко доїдемо. Скоріше давайте. Та он вже міст. Зараз на нього і кидай якнайдалі. Чуваче, я втомлений. Не знаю, чи дотягну. Газуй, Джері! А я що, бляха, роблю? Але це ж не літак! Щось мені... Голова крутиться!» Вони вирвалися на міст і зупинилися, скрипнувши шинами. Теннер поволі відчинив свої двері. Передні двері вже двічі хряпнули. Він вивалився назовні, і копи підвели його до балюстради. Щойно відпустили, він знесилено сперся на неї. «Я не знаю, чи змо...» Вони сахнулися. Тоді він випростався, одвів руку і пошпурив гранату понад рікою. Хитро всміхнувся. Тут бабахнуло, ген далеко внизу, і на мить води ріки збурились. Полісмени полегшено зітхнули. Він... Реготнув, хе, хе та я в порядку, то я вас розводив». «Ах ти ж!» І раптом він знепритомнів, і в променях фар стало видно, яке бліде у нього обличчя. Наступної весни, у день урочистого відкриття пам'ятника чортові Теннеру, посеред Бостонського громадського парку. На статуї пам'ятника виявили написану нецензурщину. Проте ніхто й не подумав відразу запитати ймовірного винуватця, навіщо він там це нашкрябав. А наступного дня було вже пізно. Він здимів, а куди не сказав. Того дня Надійшло кілька заяв про викрадені авто. Однієї із тих машин у Бостоні більше ніколи не бачили. Тож статую Чорта Теннера, більш ніж натурального розміру і верхи на великому бронзовому гарлі, знову накрили, почистили заради сподіваних прийдешніх поколінь. Але налітаючи на той парк, о пам'ятник і досі б'ються вітри, а небеса і досі жбурляють на нього зверху сміття і бруд. Роджер Желязний. Проклін зона. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, що прослухали цей чудовий твір. Підпишіться на канал, сподобайте відео і розповсюдьте його у соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтесь функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank та Patreon у описі до відео. Проте передусім підтримуємо Збройні Сили України. Віримо у наших захисників, а також читаємо, думаємо і розмовляємо українською мовою. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!